اَلْمُعَاجِبُ بِالنَّظَرِ كَأَنَّهُ قَضَاءٌ وَهُوَ لَيْسَ مَحَطَّ تَفْكِيرِكَ فَيَلْزَمُكَ مَالِ الْبَيَانِ وَمُتَعَدِّدُ الْوَاجِبِ أَوْلَى فَيَلْزَمُ إِنْ يَلْزَمُ النَّقْصُ وَالْحُذُوبُ مَوْلَانَا وَيْمَاجِکَ مَخْبَرِ کُلِّي او ګلداري او قستري انشاء اللہ <سؤال> تعالیٰ عرض نا دے جسم نا دے جوہر نا دے مراقب نا دے زکر دا ټول امارات دے امکان دی اللہ دے امکان نا منزحہ او بالا تر دے ندا خیستہ دلیل لے وی عرضے کی جاری ساری دلیل لے او کم چه مسائح و کرام و دا علماء و دا علم کلام چکم متقدمین دی اے چکم دلائل جکر کلدن وی آغا دلائل تام دی اے کی اغدبہ ذکر شو دریم ده عزیزه خبره ذکر کې جمع علماء کرام ай چې کوم متقدمین وي الله تعالی مورکب نشی کېدل الله تعالی مورکبو نشی کېدل زک ک الله تعالی مورکف شنو اجزاب ورلارای شي صبر لرای شي چې اجزاب ورلارای شي نو دغه اجزاب خیلي دی یابا متصرف په کمال یو یابا متصرف په کمال نه نو کوم كمال متصرف نو بځه په کمالات کې وجوب الوجود دی وجوب الوجود دی نو دا اجواب مو واجب الوجود دي سره دا جمله صفاتونه به یو صفته وجوب الوجود دي نو معنا دا چې دا ټول اجزاب واجب الوجود دي نو کټورہ واجب الوجود نو لازمي کې ته د دوه جواب او کته مینه دا اجزاو کې نو صفاتونه شته خو ما سیماده کنه د وجوب الوجود نه چې واجب نشو نو ممکن شو نو نو صفات داس کې راغې نو نو په کل کې مرغې نو نقصان لازم شو په عذاب نقصان لازم شو په عذاب کې چا دې ویلی گوران که اللہ مرکبشی صدو ارلی رای شا دا بیا متصفی په کمال یا متصفی پا کمالی که متصفی په کمال نیلازمی جی تا عدد دے چا زکب آده بس صفات و کې کمال د چا رہے دو وجوبولو وجود دے نو چے وجوبولو وجود شو نو دا طول اجزا چواجی وجود دینا اجزا خوبیر دینا تا عدد د چا رہے دو وجبہ وراغے او کچرتا متصف و کمال نہیں یعنی واجب نہیں نو ممکن بھائی نو ار ممکن سی شئی حادی سی نو نخصان رہا ہے تو دوسر او نخصان رہا ہے ٹکس نا نو ادسیم موائے ونیو سڑے گو ہوئی چیزان لا مراقب دی حال عزیزی آجزا ورلچتے متصف و کمال دی که نلی. متاسف پا کامال دی سی واد ووجوب الوجود نا سی واد چانه دا دی ووجوب الوجود نا علاوه دو واجبن نا علاوه پا نورو صفاتو معنی سی شیری متاسف یو وانشو دوائم اغساله بو او دا اجزا کی وجوب نشتے نو کته وجوب نشتے نو امکان دا غیر دار آغیر دیسی دا بوائی کنا سی شی امکان بغیره کنه نویعنا در اجزاو کی نشتی خود ضرورین دا چه پا کل کم نشی ضرورین دا چه پچا کم نشی ڈیر تیزون اداسی چې پا اجزاو کی نبی آفتی دی پا کل کمی نو کل واجب الوجود دین و واجب الوجود نا خالی نشو او اجزاو دی واجب الوجود نشی کنه اجزا دی واجب الوجود نو داست قسم خبر آغان کولشن وان ان الواجب واجب كما راكب شنو واجب يا متصفه کمالی او یابا نه متصفه کمالی نو بعضی تصفات ورو تمال کې شوپته تصفات ورو کمال کې بعضی شوکی نو لازمی کې تعضد واجب او لا یابد سنین و لازمی کې شکه صنا او حدوث وعینا ما یکوونه حالله جمی سوورې وله الول مقادیول کېفییت فیل مشتتمما اوړدار او را بعضې هو وهیه مست داام فارتل م ن آدمې د لاله تل مخد سائ په ای چله مخص ای خولو تحت خود تل غې پهیکو حادث موړنا دي متقدمین و دی اوج وجه وین د دې کې الله صورت نه لري الله شکل نه لري الله مقدار نه لري او الله تعالی کیفیت نه لري د دې لپاره او وجه وین وې کله الله تعالی چرتا صورت او شکل بغیره دا ول لري نصانه تاسو ته الله تعالی بکو طول شو ورو مصوري طول اشقال او بشکلي او طول مقادير او متصفی او طول کیفیت او متصفی یا بجتي نه په بعض به په بعضو ب نه که چرته په ټولو سوو پاسله به د یو ځ نور په تا ک کوئ که په ټولوصوررو باندې شي مساور نو په ټولو سوو کې خو یو مثلسې بلاد یو م یو د بل زییتدي یو د له زییت دی نو کې یو د بل زییت شو یو د بله شو نه دا خو اجتماع د دا راه د اجتمما د کارله او کتهای په بعضو دی او په بعضو نه دی نو دا ټول <سؤال> بهبرابر دي الله <سؤال> ته الله <سؤال> ته شکلی مسللس مرااب محد مصدس مصبه موسممن ټول تیژری او په بعضو مسیف دی او په بعضو نه دی خو په منځکې به یو مخصص راغلی چې د یو برلو ثابت او بل به تشي کړییک کړی که نوله تله م شو که نه د مخصف ته سیشی شو افتقار کارار بس چې دغه مخصص دی سرهغ ت نو بس اختقار علامة امکانی نو ممکن شو خانا حادث شو خانا وزنی شو یاب اللہ پتول سوارو بانی مصوری پتول و اشکال و مقادیر و کفیات و تداسیی نو لازمی اجتماد چا او علا بعضی حیات و بعضی خدا طول بعضی چلیده مستویت و الفشه دی عاداد دمهی نه چاې او می د نقص کېسم لب دا ټول سوور ک چېته دا یو صورتته دا چرته مد نو دا ټول برابر, مدحی اور برابر دی په د کې او کدا یو چرته ځنی نو بیا خو ټول برابر دي په چا کې سمت ت دی کې نه ممس قابل د مدحی دی او مساعدس نه دی یعنی یا به ټول مد یا به بیا ټول چې شي او دغا رنگی وفی عدم دلالت المحدثات علیه فا عدم دلالت محدثاتو که پا یو یا سمت نمو دغا دا محدثات مینی دا دلالت مکی چه اللہ دی پا شکل مستلت سرشی علی عزباللہ او دغا رنگی دا محدثات دلالت مکی پا دے خبر بانی چه اللہ دلال دی مصور قا سورت مصدت سره دستی ستی یا را د سورت ځري شکلونه تا د کومه دا زه صحیح تعبیر نکوم صورت دا چې هغه انسان ا د پلان ا د پلان ا د پلان ا او دا شکل شکل به دي تهوي مثلث مربع مخمسه نو حاصل به دلیلی دره مقدمین وجه الله تعالی صورت ملي شکل ملي مقدارم ملي کیفیتم نه دا ټول چې ځینول ملي وکه ده د ف صورتت را ششي یا به په ټولوصوره باندې مصوری شکل <سؤال> انسانی او دا نور دوا هم نه شه په د ټولو به مصوري یا به مشکلی په دوله الو للس ماب موخ مساس په د ټولو باې یا به به بعض به بعضو ب نو ته چرتهایي په د ټولو باندې دی نو استعمما اد راي یو شکل د انسان دی یو شکل د پکې دی دا دواه خو و بلسی شضت دي دا صورت درو پې ی بلله انسانکتتهای شکل یو ممسلس د بل د محمد ویوبل فلسفي شي لريداه او کته چرته وايي چې په بازو دی او په بازو شي نه ده د دوی سم نه شویلې دا څه کنه شویلې چې دا ټول شعاره او دا ټول اشكال دا برابر دی مستویه تلزام د دا ټول برابر دی په پاندی د مدح او د زمکه ک چې چرته مدح کې یو سکینه کول بیا په کاردار نشمات هي علامات شي ک یو چې زمينه په کاردار چې دا ټول بیا علامات ته شي رسیدل دا کارنګ مخدصاتم دلالت کوي په دې خبره چې الله دی په دې صورتخیو په دې دینی شي الله دی, دی په شکل شیوه په دې شکل لېني شي نو چې دا ټول برابر دي او مخدصاتم دلالت څرنه کوي د ثبوتا د بل په نه پیمانه نو خامخا یو مخصص خاصش پکاري یوم مرادح پکاري چې الله تعالی دغه صورت یا دغه شکل دغه ور کړی نو الله تعالی په خپل شکلون کې سوراتون کې مقدارون کې کیفیتون کې غیر ته احتکارو غیرته کاررو لر نو ممکنه او حادث شو د قرنې و آدمې دلالت لالت محد ساتې دلالت ته محده ساتو کې افتقار بیا به خام مخه افتقاار لري لا مخص شو یو مخصص او دی به داخل شي تته قدره غیرې لاندېره قدرت د چاانه لاندېره قدرت د غیر دکوو حادېسم بیا بهشي شي بیا خللا مثل علمې په خلاف ته مسل د چا د دادا دا دا فرله حاصل د سوالی دا چې معوطض به وي ب م مینو دا. دا تا چې دا تاسو چې کوم خبری و کې د الله په صورتو شکونو مقدارون کې داسې خبرې به مونږ د الله په سیفتونو کې وکو لکه د الله فونه د اعلم د فدرتې وا غیرره وسا دعلم قدرت وغیرہ پدیم دام طول برابر دی په فاده د مبحث کې او زما خبره ده راکه پدیم محدثات دلالت کوي نو چې په نکینې نو دیار الله کا داول ثابت کړی دي دا دی الله کا علم قدرت علم دې ثابت کړلې جهل نه قدرت دې ثابت کړلې او اجز نه نو پدې خو محدثات دلالت کوي نو دی راځي جواب کې چې الله باندې ولی په محدثات دلالت نه کوي اغه نور او چیزونه چې دي صورت او شکل <سؤال> وغیرہ هغه محدثه دلالت نه کوي دا ټول ممکنات او عالم پدې دلالت نه کوي چې د الله لپاره دغه صورتي او د صورت چینه پدې نه کوي او دا ټول محدثات پدې دلالت کوي چې الله تعالی د فاره بایلنی ولې الله تعالی چې دا نظام عاجي دا دغه اسی کم د ادم ما صحرا د وجود تا ناراضي نو کنا راځي نو د دې لپاره یو خالق پکار دی نو الله هو خالقون دا ما خبره ده نه چې بیا د کوم نقوش مستحسن دي او عجب نقوش دي فدې معنی کې یو شی پیدا کیږي په غیر د علم نه او د قدرت نه نه نو الله عالم دی الله تعالی قدرت او علم دی اله اخیره نو دا ټول محدثات دلالت نه کینا دلالت کوي اپا خلاف دو سور و داسکان رو نجی پاگی بانی محدثات دلالت نکی نتا کیاس تاییل محدث قدرت و غیران دادی کیاس پا سور و پاسکان رو ما که و دا کیاس ماله بیاوی مستان جاوات که خوش اعتراض که که نه چه اللہ کلا ده امتقدیمی نو دادو چه اللہ پا طول و پاسکان و غیران باگی نده پدیمانی ده خبروم دی په فرمان حضرت اعظم کې یو اعظم خبر ورکړي چې محادثه پر معنی دلالت کوي نو مترز دی په اله وبا حضرت وغيرها معنی محادثه دلالت کوي نو د شفا په اړه الله تعالی ثابت دی نو دي ښا اپ کینه کارو ولي پینې کې یا کو ته وایې پینې کې په خلاف د مثال د اله وبا حضرت نه دا ټول شفا چې کمال دی, دلالت دی او دلالت کې محادثات یا شګوتې حادثې په چا معنی او څنګه غواځا او ازاد دي د صفه د نقصان سماتم دا صورتونو ټول برابر دي مثلث مرابا او ادا قرنګي شکل دا صورت او دا دا, دا دا دا دا شور برابر دي اپ شکل دا غنا د دې علم او قدرت واغ علم دا صفته کمال له قدرت صفته کمال له خو غجهل صفته نقصان دی ایدل صفته نقصان دی د دې وجه نمنګو الله تعالی پس هغه صفات چې کمال والے دي پای متصفته او صفات نقصان نه منزاو مبرر او ازاد او دې آزاد صفات او نقصاندې لا دلاله تلها علا ثبوتې هې دلالت نشته د محادثات او علا ثبوتې حق ثبوت ته دي آزاد او باندې په ثبوت ته چا باندې دا محادثات په دلالت کې چې الله تعالی عز وجل مشته کيلبشته او دلالت په دې ځ باندې کې چې په قدرت باندې نو دا څه چې هم خبرې ان کولې شي دا دلیل چې کوم مودغوي چې دا متکلمین چې کوم دا دلیل وای او متقدميني وای نو دا دلیل هم قوي نه دی دا دلیل شي نه دی اګه قوي نه دی <تصفح> دا دلیل شي نه دی ي دل نه دا کوي دلیل ځکهه نه دی که نه دا قوي دلیل دی که قوي دلیل نه دی کوي دلیل څکه نه دی چې ری کاله تعالی متصف په ټولو باې شي نه جمعه د دا د وه شي جمعه د چاه را شي نو ردیکه که نه جمعه د دا دخوا الله کې راځي الله کوېرحمن دم دی که نه او خار جپار متقبرم دی دی بیا د جمعه خوناروانه ده او دو مدانه چېکتته چرته وي چې دا ټول سوه وسکاللله تعله ته خبر دي نو الله به افتقار لري او مخصته نو موترز دا ویللی شي چه مخاصیسی نفسی ذاتی واجیبی دی مخاصیسی غیر نده نفسی ذاتی واجیبی دی نفسی ذات تالا ده نو داسم ویلی کی نو چویلی نو دادی و جنا دام سی شیر کمزور دلیل دیوی لی انہا زکت آٹول ذان متعلق دا الله سر الله علی ما ذهب الیه المشایخ ناږي زها ورته کلې مشایخ ویل انها تمسکات ضعیفه ودام زما خبره مانا چې ما کم دیل ویلله اذه متقدمینو خبره پر دې ده چې تمسکات ضعیفه لري او توهینو عقائد المسلمین دا, دا مسلمانانو عقائد هغه کمزوری کوي او گنجائش وسط ورکه مجال د تواینین او تا یعنی هغه طریقې د دیتا وویر الوی او ساتور کوي ځا امن منهم دواجه ځا امن نه منهم دلتو ایمینو نا چې دا توایین تو چې کم مجسمه مصبیری دی وی وي دا غا مطالب علیا چې باب توحید ددا چې سربنیده په امصار د دې شوبه الوهیه چې کم واهی دی فاسد دی کم فاسدی شوبه دی یعنی دیو بیا راځوي چې سنا څو خو د ټولو نا موعظم اگر اعتقادیات و معتقدات سی او صدا صدا ملاحظه ہے تو دا پدشوبہ واہیو بانی بناری پدشوبہ واہیو یعنی فاسدا بانی بناری دی. نو دیو جنو دا خبر زنات کو ما او نور خلق کو کړي مولانا دا مفہما د ابتدار ټول خبر کمزوري د دې هر یبی خبر کمزوری ما بخپل فرضے کی تاسو ته ارش کړه پیاو زړه به بیاو دا ټول ځکه دي چې دی اول نڅویل چې عارض ته وای مایم تنع باقاوو نو کله الله عارض شي بیا بغیر ممکن شي دا په دې باندې درجه تر از کولې شي دا دلیل کمزور دی اول په عارض وای دیتا نا عارض دیتا نو وځي مایم تنع باقاوو بس عارض دي ته شي قائم بالغیر دکس اذن کومه نه منو دا په لغت کې دیتا وای نو په اصطلاح کې په استلاکه بدیت نوای نو دلته کې په معنا لغوی سره څنګه کې شوړه الله نه او کېدې چې په معنا مصالح سره تنفی نه هغه مخابره کسر څه فکرینه نو هغه دې دا کرے وا چې جوهر څه ته وي الله جوهر نه دې زکه جوړ دې ته وي چې د جوړي نه نو نه څه ویلې چې حالې جواب دې ته نه وای چې دنه غیر جوړي جوهر دې ته وي چې قائم دې یا متحیز به ذات یا جوهر ديته یا غماحیت ده و چې کله موجودی دي نو لاثی موجودی مخدوې چې جوهر غماحیت ده و چې کله موجودی کله په موضوع کې کلاثی موجودی دغه څه قسم خبر یعنی څان په طور باندې دی ویلی الله جي څنګه ده ځکه چې څنګه چا نه دا جوړی نو وې د دې وجه نه او خلک کوئی ته چې دا اخصند دبلنه نو هل تکیم ماه ارز که چیوشی تا داویل که دا اجسام دید آخر دا دلیل پا دی خبر نا نا که دا دا اجاز دیاکتی دا دا سری نو دا پاچزاو بانین دلالت نکی کون شکنه دا مور نا بندی دا چې چکا اللہ تعالی مراکب شی ام نو سبو ارلال راشی عذابو اللہ را عشقاں کنا تعالی او, و و او متصف فی صفات و کمال کر نو پس باقی صفات و کمال کے شکم دے وجوب نداٹول واجب الوجود او کہیں دی اصل زندگی نہ نہیں ہم جواب کو چدان متصف دی قدرت وغیرہ وغیرہ دگا ما شواذ وجوب الوجود خو دا چې لنه تد په دې نه کې چې په دې اجازه او وجوب الوجود را نشینو پدې مجموعه کې به وجوب الوجود را نشينا مجموعه وجوبو وجود دې ډېر کارته دا چې اجازه او یو څې پټي او ټول بر صفتي په یو یو وخت باندې که تاسو نو نهغه او سپګم نه تړلې کې ماشه پم نه تړلې کې اپ مجموعه باندې داخله شي تړلې ترانتلي نو ضرورت نه چې ناغه اجزا او د کله عرش کې حکم سي نو دات چې ژاله ویلی شي یا کثره تي کې دي دا شي ویلونکه نه هغه بل کې دی وي چې کانا کنا پټول سوار او پاسکارې چې و د زورا دي نو مونږه دا نه چې ما نه په کم کې کېشته کنه الله تعالی والرحیم او غفورا قهار جبار او د څه او دا غران څه چې کېري دی دا سویلیو چې دا ټول برابر دي پی فادی دا مطح ہے او دا چاکے نو چې ابر دی نو دیک منت کیاو مخاسس پکار دے نو ممگوئی چاو مخاسس پکار دے خو ضرورین دا چاگا دے زیدی کن آگا دے نفس ازا چی واجی دی نو دی بجنہ چونکی دا دلائل کمزوریو نو اس کې ہوتے ہوئے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کیے طالب آلیہ کو ہم اس پہ ثابت کرتے ہیں ورنہ پر مجسمہ و مصبعہ اعتراضات کر سکتے ہیں نظر شارع ہوئی لنڈا خبر ادارا چا اللہ متصف پدا لنڈا اجتب چیم سلیبیو زکر چیدہ دیٹو لکے امکان دیا واللہ صلاح بالاتر بے رشان دے امکان نظر لنڈا خبر اپکا دا کسم خبری پر ضرورت نشتے و سلیتا خبری پر ضرورت نشتے و Hola